Hej på er kära medmänniskor. En liten rättelse från förra avsnittet för min del. Och det gäller det här South Park-avsnittet jag nämner. Som jag kallade för You Got Served. Och det heter ju faktiskt inte så. Utan det heter You Got in the A. Bra! Då De var det rätt ute. <laughs> det är så, man får göra rättelser. Mm, kom du på det själv? Mm, det ja. gjorde jag. Okej, okay, okej. Okay. Så det var, jag tänkte på det när jag satt och lyssnade igenom och redigerade Jag tänkte, fan också mm. Men det är ju sådana små saker och då får man väl bara krypa till korset ja. Jag gjorde fel, mm. ber om ursäkt eh, Och vi ska snacka lite om eh, fighting-spel idag Mm, det ska vi göra Vi har ju snackat om brawlers innan ja. Och det finns ju en viss skillnad på de här För brawlers då är det ju att man Går runt på gatan och spöar folk liksom eh, Double dragon, final fight och de här Men mm. eh, fightingspel då, då är det ju oftast En mot en Ja, eh, Så istället för att eh, Då och då eh, rensa en screen Och sen få en sån där liten liten eh, Beep, beep, beep Där det står go Ja, så precis. har man en helt fast bakgrund kan man väl säga. Mm. Som antingen rör sig lite snyggt om man spelar det senare, eller som kan vara en helt stilla bakgrund så också. Ja, på de lite tidigare spelen kan man väl säga. Som var lite mindre animerade. Ja, med, med kanske någon, liksom någon bakgrund med någon gubbe som rörde på mm. sig. Eller ja. Samma rörelse om mm. och om igen. Så man, kan man ju då säga att det finns någon form av changer högst upp. Som sen delar sig i brawler och fighter. Och sen i sin ja. tur att fighter delar sig i 2D och 3D fighter. Ja, precis. Och sen finns det ju också massa olika sorters 2D fighting och olika 3D mm. fighting. Och uh, så på, nördiga kanske vi inte nej, ska vara. Till exempel då, jag antar att du tänker på vad heter det när man har gjort som Immortal Mortal Kombat. Den första där, det är skådespelare som har gjort rörelserna. Med någon form av motion capture teknik. Ja, att man typ tar foton på mm. skådespelaren och, ja, exakt. ja, så spriten är inte ritad på samma sätt Utan tagna av folk Photo capture eller något sånt där kom mm. kommer inte ihåg vad fan det heter mm. Nej, men exakt Moral Combat var inte först med det Men gjorde väl grejen populär Ja um, Det är det Prince of Persia-spelet som var gjort så Gående mm. före till ja just det, det är rotoskopanimationen mm. Det kanske är lite liknande På något sätt ändå alltså... Ja precis, då har han ju tagit kort På sin brors och han springer runt och hoppar Och klättrar mm. och sen så har han väl Animerat utifrån de fotorna Aha, ja. För han får väl ta stillbilder samtidigt då mm. Han har väl filmat och kanske fått Stillbilder på filmerna, jag vet inte ja, just det. Men kanske en jävligt stor grej Där på 80-talet mm. Och det är ju sjukt snyggt animerat Ja och detta gjordes väl också på Another World och Flashback. Just det. Fan, där har vi också andra plattformsspel vi skulle kunna ägna lite tid åt. Ja, just det. Fast då får vi prata om den typen av plattformsspel. Mm. Det blir ett del 3 då, lite i framtiden kanske den här gången. Ja, det tycker jag. Mm. Men nu bryter vi av med, med 2D-fighting. Mm. För där får vi också bryta upp det, för att ska vi prata om bara fighting så blir det ganska mycket på en gång. Mm. Så vi har väl beslutat att vi idag ska hålla oss till, som du sa, 2D-fighting idag. Ja. Och, och vi... vi kommer väl eh, kanske att fokusera på ett litet mindre antal. Det finns ju hur många som helst naturligtvis. Men mm. vi tror oss kunna prata ganska mycket om kanske specifikt två stycken och sen eh, krydda med lite andra. Ja, och det kommer ju att bli de mest välkända. Mm. För att det är de vi har spelat mest Och det är ju där det börjar någonstans Sen får vi väl i framtiden prata om de kanske mer okända titlarna mm. Så om du sitter och väntar på Kasumi till Atari Jaguar <laughs> Så får du nog vänta ett tag till Så kan vi väl säga <laughs> Ja, tills vi har fått möjligheten att spela det mm. spelet Om du inte känner till det Så är det väl ett väldigt, väldigt dåligt Fightingsspel till Atari Jaguar ja. Bland annat då med En snubbe från Skottland som kan skjuta eld Ur kilten oh, Herregud Och det är väl också så att Jag antar att, jag tror att det är titelskärmen. Ja, så ska de Jag vet inte om det, om det är en engelsman Som ska prata ja, Engelska fast med japansk brytning ja. För spelet ska väl heta Kazumi ninja ja. Men de säger liksom Kasumi Jaha. Och det är också helt va? Kasumi ninja mm. Väldigt generisk äh, Stereotyp Precis, typ. så, så är det här att äh, man hör så fort man trycker, åh oh, men det här verkar lite kort och så fort, coolt, så, så fort man trycker på den där knappen och hör detta så aha, det är så det kommer att bli Alltså det ja. sätter ribban direkt och den är inte hög Men jag kommer nog ta mig lite frihet att prata om de sämre Det finns några som är riktigt dåliga, som man kan nämna lite i förbifarten, mm. men fokus kommer att ligga på dem som mm. mer eller mindre satte standarden Precis. Så kan man väl säga mm. Och innan vi börjar så får vi väl köra så som vi brukar göra. Det är vår lilla ritual sådär innan vi sätter igång. Och det är vad man har spelat eller tittat på det senaste. Ja. Eh, när det kommer till att titta på film så känns det som att jag just nu laddar upp för mycket som ska komma. Mm. Av de här superhjältefilmerna. Så det har inte blivit så mycket nytta den senaste tiden. Nej. Däremot så har jag eh, skaffat lite nu som jag ska titta på eh, kanske till helgen. Mm. Så där. Så där, jag tror att jag ska försöka se om den här Bridge of Spice i lite bättre kvalitet och ja. hyra den från iTunes tänkte jag göra. Mm. Och sen har jag också detsamma gällande The Hateful Eight ska jag kunna se nu äntligen då. Den har jag inte sett än. Okej. Okay. Den Ja, det är den Tarantino-rullen ju. Just det. Hans Fan, senaste där. Vilken jävla blackout jag fick där. <laughs> ja. Vad känner igen namnet? Så jag har lite sådär som att... Uh, jag har skaffat dem, ja. men liksom inte riktigt fått tummen ur. Klassiker. Ja. Det är så, så det, jag, jag ska ta tag i det här nu. Jag har sett om Star Wars en gång till också förresten. Ja. Det har faktiskt inte jag gjort. Jag har bara sett den en gång. Mm. Jag borde säkert ha sett den flera gånger som tyckte väldigt mycket om den, men då blir det roligare att se om den. Om man mm. inte sett den på dagen som man säkert har glömt. Det var liksom i, det femte gången nu då. Ja, det är ganska många gånger på det, rätt kort tid. Mm, sen december, en gång i månaden typ. <laughs> Om ja, det är en bra film så är det ju. Det, alltså, film för mig är ju lite ibland som med skiver eller någonting. Samma mm. med spel för övrigt: att man eh, lyssnar ju inte bara på en skiva en gång. Nej, just det. Och är det en riktigt bra film, då tittar jag inte bara på den en gång. Nej, just det. Ett bra spel spelar jag inte mm. heller bara en gång. Nej. Um, jag har också sett till att skaffa platinum Trophy på De Vist nu. Mm. Jag, kan säga, jag fotade av det, så en bild kan väl komma i morgon då. Ja, det tycker jag. Och eh, Alltid när jag får en sån där Platinum i Trophy mm. Så får jag Trots att jag vet att det försvinner till slut Så får jag ett litet sånt här ryck Att jag vill börja samla lite Ja, det får eh, jag också. Och så tittar jag lite så här Och så hittar jag sånt här gammalt spel Som ingick i det här Playstation Plus För någon månad sedan Eller ganska länge sedan nu är för sig Sound Shapes heter det mm. Så jag kollar igenom Trophy-listan och ja Men det här känns som att man skulle kunna ge en utmaning. Jag läste lite och sa, ja men det är, det är svinsvårt vissa saker, men inte omöjligt. Ja. Så jag testade och det är också ett plattformsspel. Eh, tänkte jag att man är en eh, liten boll som ska rulla fram och tillbaka genom banor. Mm. Och eh, bollen har väl två olika former kan man säga. Ibland eh, så har man en kladdig yta. Mm. Och då kan man klättra upp på väggar eller föremål. Och om man trycker in eh, fyrkant Så försvinner det här Att man kan fästa på saker Och istället kan man rulla snabbare okay. Och så kan man hoppa också, naturligtvis mm. Sen kan man ju fråga sig Vad är det då som gör det här spelet speciellt mm. För det där ingår ju i vilket plattformspel som helst I princip, ja, ja Men tänk till att säga att eh, Musiken i spelet mm. Är gjord av musiker som gör lite Elektronisk musik ja. Så liksom de har hyrt in Olika artister Mm men när banan börjar så är det nästintill helt tyst. Okay. Men på varje bana så ska du samla små punkter kan man säga. Mm. Så att man rullar på en punkt, då kanske det börjar en trumma så här. Beatbox. Och så ska man samla fler och fler och man får fler och fler instrument. Mm. Och till slut har man hela soundtracket till just den banan. Okay. Innan den är klar då. Och ton, toner prickar längst ner en mörk ton Och högre upp en en låg ton Och mm. högre upp är en hög ton då mm. Om man kollar på sån här skala Eller vad det heter det får ja. du, du förstår säkert Jag förstår vad du menar Vas mm. och diskant typ Eller vad säger man? Ja, höga och låga toner <laughs> Ja okej okay. ja. Det, det, det är bra så mm. Bra uh. Men ja, jag, du visade en liten gameplay-video på det och ja. det ser ju onekligen jävligt intressant ut. Mm. Och nu när du säger det här med att man bygger upp så här med olika instrument, att när du tar en prick så börjar ett instrument och sen börjar nästa, att man börjar med trummor och sen kanske kommer en bas och sen kommer... Mm. Det fick mig fan att tänka på återigen gammalt Amiga-spel som heter mm. Jumping Jackson. Mm vars titelspår är väldigt likt Jumping Jack Flash med <laughs> Rolling Stones. Ja. Det riffet. Då är det, det är inte samma princip. Man är en gubbe som studsar och sen ska man få, varje gång du studsar på, en, på marken så blir det en färg. Mm -hmm. Och så ska du få matchande färger i ett område. Alltså du ska få helt rosa. Och då kommer det fram en vinylskiva som du ska sätta i en spelare. Aha. Och då börjar först är det trumljudet, sen kommer basen mm. och sen kommer det elgitarr. Det fick man att tänka på det faktiskt Nu sa... Så... Ah, det har jag glömt att spela på fan 20 år eller någonting mm. Det måste jag ta mig fan Sätta mig och spela på ja, det det. Jag tror att nu när du sa det Så tror jag faktiskt att din karaktär mm. Är typ Någon del av en Vinylspelare En rund, en sån här mm. En sån platta som den här snurrar på ja, Den här snurrskivan, en turntable heter det väl på. Ja en sån spelar man, tror jag. Så. Men fan, jag tänkte också på det nu Du visar ju mig i en gameplay-video. Mm. Alltså, grafiken på det och lite sättet man spelar på eller styr, eller inte mm. inte kontrollerna men eh, hur den här rör på sig ja. där påminner mig jävligt mycket om PSP-spelet Locko Rocko. Ja, ja, precis. Eh, absolut. Det är precis den grafiken. Mm. Ja, det Väldigt det mysigt, i. lite abstrakt. Mm. Och... Eh... Det jag visade dig och det som jag håller på med nu då, det är någonting som kallas för death mode. Mm. Och då ska man samla 20, säg 30 noter på 25 sekunder. Uh -huh. Och så ska man undvika objekt då. Mm. Och klarar man inom den tiden så får man en trophy. Så det är de jag håller på med nu. Okay. En del har gått bra, jag tror att jag har suttit med en bana i 40 minuter kanske. All right. Så... Eh, det kan ju verka eh, länge. Det som gör det som jag tycker är bra <laughs> det är att det är väldigt svårt, men man känner hela, ändå hela tiden att man blir lite, lite bättre. Mm. Så man har en känsla till slut tar jag den här banan. Mm. Så det är ändå det som gör att man pallar och fortsätter. Ja, precis. Men eh, ja, det verkar svinroligt så jag kommer mm. också skaffa det här spelet. Ja, det tycker jag. Jag har krigat vidare i Dark Souls 2, men det är inte det jag ska prata om. Men det blir min Dark, Soul, min, min Dark Souls-rapport som får komma en gång i veckan där. Att jag är, tror jag, mot slutet nu. Tagit mig förbi Drang Lake Castle. Aha. Mm. Så nu är något jävla ställde vatten överallt och massa trollkara som skjuter på en. Ja, det tror jag att jag har sett. Jag tror jag vet vad du menar. För jag tror att jag har sett något sån här... Um, från Awesome Games Done Quick mm. på Dark Souls 2 så nu. Ja. Och eh, sen eh, körde jag lite mer eh, Borderlands pre -sequel. Och jag streamade faktiskt en liten stund igår. Eh, bara för att. Mm. Ja. För att jag kunde i princip. Det var några som tittade liksom lite då och då och så där. Eh, Det som jag inte har provat innan på den. Men som jag gjorde nu. Det är ju faktiskt någonting som jag rekommenderar att man gör om man har möjligheten. Och spelar det. Det är ju att man. Eh, Ändrar i sina nätverksinställningar Att det är open to public mm. För då spelar jag lite stund Och sen ploppar upp en spelare Som hängde med, och sen ploppar upp en till Det är också det som är bra När man streamar det, för då kanske någon går in och tittar Blir sugen på att haka på Och så går de med och spelar Ja just det. Så det finns en poäng med att göra så också Och Så att ja, det var jag och så tre till Som körde och då är det ju ofta för... Pratar ni då också med varandra? Nej det orkar fan inte, med. jag lyssnar på podcast samtidigt ja. Så då är det oftast någon som kan spelet rätt bra Så då är det bara är springa efter dem Och bara göra allting jävligt fort mm. Så det kan jag rekommendera Att man gör mm. eh, fanns ska jag säga något mer kul Som jag spelade nyligen då, som eh, Nej det skit jag fan i Utan jag berättar faktiskt Om en film istället mm. För jag och Evelina var på bio i förra helgen mm. Och då såg jag äntligen Den här uh, The Revenant Ja just det Med DiCaprio Ja och jag tyckte den var jävligt bra Jag tror nog inte att det är en sån film Jag skulle se igen Nej det dröjer nog innan jag gör det också jag För den är, är rätt min... lång mm. Evelina var, tyckte den var bra Men hon var väl inte så jätteimponerad Hon tänker väl Och jag håller med henne till 100 procent Att mm. om han fick en Oscar för den mm. Då borde han ha kunnat få det För hans tidigare filmer bra. Lite så är det väl säkert Och det tycker jag att hon har en jävla poäng faktiskt mm. Som The Great Gatsby mm. Har vi mer? Jag tycker att han är bra i Wolf of Wall Street också mm. Nämna några scener Ja, precis, vad fan heter den då När han är eh, mentalsjuk? Uh, på svenska tror jag man säger Gilbert Graper Nej, nej, nej, nej. ja men där har, den borde han också Kunna gå in <laughs> det du mina Shutter Island ja. Jävlar, vad kul det blev <laughs> Mentalt sjuk Ja, det var så det sa jag Där har han väl mer mentala kognitiva funktionshinder Eller mm. funktionsvarianter ja. och Han ska vara riktigt PK ja, ja jo, men den är, def är ju definitivt eh, Hans showen helt och hållet där Nej, och jag, jag tyckte i alla fall Att den var jävligt bra Det var någon som när vi gick ut från byn bara mm. Jag blev inte alls indragen i storyn no, Jag tyckte inte att den var så bra Då skrek jag ju bara rätt ut Nej, det är så jävla jobbigt när det inte är action on stop Eftersom det här inte var en superhjältefilm Jag blev förbannad Eftersom jag blev rätt indragen i storyn Även om det inte är mycket story Så är det ändå en bra gestaltning Tycker jag av den här desperationen Och överlevnadsinstinkten ja. Som jag tyckte var tilltalande ja, Även om precis. det är Extremt overkligt Vilket jag också ser som ett stort plus Så tycker jag ändå att Ja men hade jag varit i samma situation Så önskar jag att jag hade kunnat göra det där Ja Fast hade jag legat eh, sönderskuren med feber ute i skogen mitt i vintern, då hade jag ju stendött på fläcken. Ja, det hade nog jag också gjort. Eller hade det kommit en björn så hade jag ju dött av en hjär hjärtattack eller någonting. Mm. Så är det. Men ja, jag tycker om den faktiskt. Den, mm. var, den var bra. Det här, apropå med det här med björnar, nu kom det upp en sån där um, tanke här, så jag bara tänkte jag kunde ta ett sånt lite tid och spår innan vi börjar. Mm. Att ett tidigare arbete jag hade mm. så var det en kollega där som berättade om sin man när han var ute i skogen brukade ha pistol med sig ifall det skulle komma en björn. Mm. Och så sa, men pistol, det hjälper väl inte? Och då sa hon Ja, men han skjuter bra. <laughs> Okej. Okay. Så hon ser alltså då, sin man som en person som trots att en pistol inte kan döda en björn, så hennes man, han skjuter bra. Han bara tar upp och ett sånt här headshot på björnen. Och så är det hela framför mig bara. <laughs> och hur björnen bara skakar lite på huvudet och smäller till honom i huvudet. Mm, så. Precis. Undersäken flyger av. Ja. Ja, ja, skjuter man bra så skjuter man väl bra. Men ja, sen om det en hjälper det... Är en, liten pist, en liten luftpistol går det att skjuta en björn <laughs> <skratt> Då är det kanske bättre att han slår på lite Slayer på sin mobiltelefon mm. eller någonting. Det var väl, fan var det inte så någon grabb som, <skratt> som hade med sig att spela horrorock för något jävla djur som han mötte i skogen som man blev rädd för? Ja, det är möjligt. Någon tidningsartikel? Mm. Så runt samma? En björn, finns det finns ju en björn i tecken. Mm. Vi hade också tänkt att testa en ny sak idag va? Ja. För att bryta upp när vi snackar om spel lite och kanske få en liten andningspaus Ja, det är en av kommentarerna vi har fått nyligen och det är alltid bra att få det... Att det kanske ibland gick väldigt snabbt när vi pratade om många spel ja. Så att man skulle kunna få in något annat och därför kommer jag idag att läsa upp lite filmnyheter Ja. Som jag har lyckats att leta reda på Och snabbt blir det ju lätt när man gör saker ad hoc Som vi gjorde med två avsnitt mm. Och då visar det sig att ja, det funkar Men man kan tagga ner lite också Ja, precis Och jag tänker väl också, det blir ganska mycket Mycket på en gång, många spel mm. Och så är det ju Och så att den typen av feedback är vi Extremt tacksamma för ja och vi sätter väl igång Nu har vi pratat eh, loss lite här eh, Fått ur oss lite skit här nu Så vi kan koncentrera oss på huvudämnet mm. Och det är ju 2D-fighting Ja eh, Och fan hur det hela börjar eh, Jag tror det är det här gamla spelet JR Kung Fu Mm -hmm. eh, Någon gammal arkadtitel Där man är en mot en Jag har faktiskt kört det till Famicom Ja har du <laughs> Ja Ja um. Det är en sak, det var roligt att du sa, nu blev det redan ett sidospår direkt. Ja, no, det gör ingenting. Uh, det är det egentligen bara en japansk NES. Ja, kan mm. man säga. För jag har lyssnat på lite filmklipp, med sett lite filmklipp på Youtube. Mm. Och då de gör det väldigt tydligt, alltså man säger, uh, det här spelet finns inte till NES. Man måste spela det på Famicom, alltså. Mm. Men det egentligen är egentligen samma maskin, fast de ser annorlunda ut. Eller, ja, för, det skulle man kunna säga. Eller finns det några tekniska skillnader rent? Oh, det kan... Är du med på hur, vad jag är ute efter? ja You have to go Famicom Är det någon, alltså. Um... Alltså, det, det, är, det är väl kanske främst designen tänker jag på. Ja. Eh, sen vet jag inte om det är Famicom som har ett extra ljudchip som jag tänker spela upp mer ljud från vissa spel. Okay. Exempelvis Castlevania 3. Och för att kunna få de, de ljudkanalerna på en NES, då måste man eh, löda fast några resistorer eller vad fan. Det var någonting sånt. Det har jag gjort på min amerikanska enhet för övrigt för att jag är så jävla cool. Mm. Så då kan jag spela japanska. Castlevania 3 med alla ljudkanaler Så det är väl sådana skillnader ja, okay. Plus att Det fanns ju en diskett Enhet jo, till den här exakt, det, det är ju disksystem, det. det är väl lite Som en ny konsol mm. För att det var billigare och det fanns plats Med mer minne på disketterna Det tror jag vi har om någon gång Det var där alla savefiler till Zelda, Kid och Och Metroid och Castlevania För övrigt kom mm. Men ja Men annars är det väl i princip samma maskin Mm Bra, då har vi rätt ut det Ja, GR Kung Fu i alla fall Det är man är en mot en mm. Och där tror jag standarden satt Så jag vet inte om det är allra först Det är det säkert inte Men det var det första Eller det tidigaste jag har spelat mm. Arkadversionen har jag nog testat Men det är ingenting jag kommer ihåg Men eh, Famicom-versionen har jag kört Då är man en glad gubbe med rosa braller Som sparkar ner folk mm. eh, Inget jättespektakulärt faktiskt Nej. Man kan sparka, man kan slå Inget mer men det som satte standarden före, även om det inte slog igenom då, ja. det är ju Street Fighter. Ja, visst är det så. Och det tror jag att om ni har spelat spel någon gång är det, ni vet vad Street Fighter är. Ja, Men de flesta tänker på Street Fighter 2. Men tänker ni på Street Fighter 2 och inte det första. Nej, så när jag sa Street Fighter, mm. då menar jag alltså Street Fighter det första. Ja. Där man kunde spela som två olika karaktärer en mm. i vit dräkt och en i röd dräkt. Ja, en player ett, en player två, ganska mm. klassiskt. Ice Climber, en är blå, en är rosa, Double Dragon, en är blå, en är röd, mm. Street Fighter, en är vit och en är röd. Ja, exakt. Och det är Ryu och Ken. Mm. Det är av att det finns två karaktärer som är i princip identiska. Mm. Och senare har det tillkommit att de har haft samma tränare, Goken och allt vad de heter. Men mm. det är en senare historia. Ja, sen så har man väl utvecklat om att Ken har ett annat kast när man trycker på ja. stark eh, spark. Mm. Det är en liten skillnad sen som man väl gjort också att eh, Ru är bättre på att göra hadoken och, eh, och Ken, Ken Shuryoken. Ja, precis. Ja. Så att, eh, det beror på vilken av de här specialerna man och, gillar mest. Och eh, det här Runt Runt Kröken som jag brukar kalla den när de snurrar runt. Tatsumaki. Mm, som räven har lärt mig. <laughs> eh, är väl ungefär samma på båda karaktärerna. Jag tror, jag. tror det. Ja. Och sen är det några sparkar. Det är ganska små skillnader som har kommit i de senaste ja. spelen. Men låt oss säga då, om vi ska prata lite snabbt om det första. Mm. Uh, satte standarden med den här 2D-fighting. Att man möter gubbe efter gubbe fram mot en sista. Mm. Uh, där är det ju många som kanske bara dyker upp i det spelet. Som ja. liksom senare inte är med mer. Det finns ju en jädra massa konstiga karaktärer med i det här spelet. Ja, exakt. Och det som också gjorde att det var kanske lite mer unikt, det var ju det här. Det var ju då man introducerade de här kvartsvarven. Mm. Ner, snett, fram, fram och sen slaget. Ja. Plus att du har ett svagt slag, ett mellanslag och ett starkt slag. Eller ja. mm. Och eh, i början på de här maskinerna så berodde det på hur hårt du tryckte på den här jävla knappen hur slaget blev. Ja. Men detta resulterade i att det var en massa Maskiner som gick sönder så då fick de Byta då mot att det var tre knappar ja, Per kroppsdel det. Typ armarna tre och benen tre mm. Kan man väl säga Och det är ju standarden nu också Ja För nästan alla fightingspel Precis Så det var Street Fighter först Ja det är några som dyker upp där i första eh, Sen ska man väl säga att det är i princip Omöjligt att lyckas få till de här Specialerna på det <laughs> Ja, <laughs> det kan jag tänka mig. Jag har lyckats... Det var väl inte tillräckligt förfinat, helt enkelt. Nej, det är pissdåligt mm. Riktigt jävla dåligt. Mm. Kontrollerna är horribla. Så det blev ju ingen jättesuccé. Nej. Men det började där i alla fall. Mm. Jag har lyckats ta mig igenom arkadversionen genom att mer eller mindre skava sönder hela tummen med mm. att. Göra den här kvartsvarvet fram och tillbaka, och bara trycka i princip. Mm. För att specialarna gör svin mycket skada i det första spelet. Ja. Så låt oss säga att det var inte på något sätt en succé det här första spelet. För Nej. det var faktiskt ganska dåligt. Ja, precis. Och det är väl fyra karaktärer som är med i tvåan sen. Mm. Och det är ju Ryu, Ken. Ja. Sista bossen heter Sagat. Mm. Den farliga taiboxaren. Och som ni vet: Det här ärret som man har va, i senare spel. Mm. Har han väl inte i första? Nej. Utan man ska väl tänka så att han får det här av Ryu mm. efter första spelet. Ja. Att han har stort märke på magen. Så jag trodde det var brösthår. Ja, precis. Det är lite kul att det är Shoryuken som är Ryus liksom grej. Mm. Och den som han pratar väldigt mycket om Att eh, du måste kunna stå emot min ken För att ha en chans mm. Han använder den för att spösa Men det är Ken som bemästrar grejen Ja, just det Kul parentes eh, Men i alla fall Ryuken, sagat Och sen är det en kill till som är i tvåan Och han är med i ettan som Mike Mm, okej okay. eh, Fast i tvåan så Heter han Mike Bison Mike Bison Men eh, vi kommer till det sen Ja men så, sen är det väl några som är Birdie tror jag är med i eh, Street Fighter Alpha sen. Ja, ja. Mm. Och Alpha ska väl utspela sig Mellan ett och, och Det ja. finns ju hur många som helst, vi kan väl ja. hålla oss i huvudserien Men ja. i alla fall, några finns med i Alpha Sen kommer den här gubben Med Gen, kommer jag tror jag i Street Fighter 4 ja, eller något sånt okay. där. Ja, ja. Mm. Och det är säkert Någonting jag har missat mm. eh, Sen är det ju Ninja med en klom Och de bytte ut honom mot eh, Balrog mm. Balrog och nu undrar folk, men vad fan är det han sitter och säger? Vi mm. kommer till det strax, ja. jag lovar. Jag förstår också. Men det är väl det vi kan säga om ettan. Mm. Det är egentligen inget jättespektakulärt. Det finns på Capcom Classics Collection om man vill testa det. Yes. Det är verkligen inte bra. Nej. Och ändå, trots detta, så bestämde man sig väl för att uh, göra ett nytt försök. Och mm. lyckades då med bedriften att uh, bland annat ha många anses utav de bästa arkadspelen någonsin. Ja, oh, för att inte mena fighting-spelet någonsin. Ja. Eh, och då menar vi inte Final Fight som skulle heta Street Fighter 89, utan eh, det som sedan blev känt som Street Fighter 2 Ja, just det. Som kom där i början på 90-talet. Yep. Och herre jävlar, vilken succé det blev. Ja, det kan man väl lugnt säga. Det, det är ändå Starcraft ju... som man pratar om när det är e sport <laughs> Ja. <laughs> Men ja, Street Fighter 2, här full väl alla bitar eh, så småningom på plats då, kan mm. man väl säga en ganska seg och dålig kontroll är väl här är det mer eller mindre fulländad här sitter ja. ju specialarna där de ska ja. i kombinationer ja exakt och väldigt bra fighting system, bra karaktärer tajta kontroller, stora, snygga, välanimerade sprites. Och balansen mellan, som du sa, bra karaktärer och balansen däremellan är väl också väldigt bra. Ja, det är väl ja. möjligt att det finns någon karaktär som kanske har lite fördelar. Men ändå så tycker jag att en bra spelare är viktigare än mm. att en karaktär skulle ha någon fördel. Ja, precis. Och i de här stora tävlingarna i Street Fighter 2, då kör man ju ru och bara matar med hadoken mm -hmm. Man kan se en match med Daigo och någon mer när de kör. Det är helt vansinnigt. Ja, det kan jag tänka. mig. Men ja, annars, om man ska se till sådana som du och jag som spelar väl kanske mest för att det är kul. Ja. Så är det ju bra balans. Då kan man växla mellan olika karaktärer. Det är inte jättesvårt att memorera alla specialare heller. Nej, för här när vi ska prata lite mellan olika karaktärer. Jag har ju alltid haft väldigt svårt om jag säger så. Här, karaktärer som man ska ladda upp kombon lite. Ja, exakt. Man ska hålla in en knapp i x antal sekunder och sen framåt och slag. Mm. Har alltid haft väldigt svårt att lyckas att eh, vara så strategisk och tajma de här. Mm. Jag tror att jag vill väldigt gärna framåt lite mer. Mm. Och då passar det inte så bra. Nej. Så jag föredrar väl de här eh, Ken, och Ry och sagat brukar jag ju pendla ja, mellan. Sagat är jättebra att eh, göra sådana Tiger, det är mm. hans projektil. Tiger shot va? Ja, precis, mm. och då kan han göra låga och eh, höga, höga ja. eh, Och det är ju svinbra sätt att bara mata Och eh, mm. få en karaktär och hoppa över dem Och mm. sen så matar man på med en Tiger uppercut mm. ja. Det är en ganska bra strategi Och Tiger 9 finns det också va? Ja, i ja, senare Ja. Tiger 9. Och Sagat kan man ju inte vara på den första versionen av Street Fighter 2. Han är Nej. en av boss mm, För det kommer vi in på den här. Det dröjde ju innan ett tredje spel kom. Ja. Men samtidigt så uppgraderade de ju tvåan väldigt, väldigt många gånger. Ja. Till Turbo Champion Edition och Super Street Fighter 2, Turbo Championship Edition och Ultra Super Mega 2. Ja. Det... Hyper Fighting. Extreme Turbo Edition. Och ändå, ja, känns jag det, ja, och ändå känns det på något sätt okej, okay, kan jag tycka. Ja, eh, vilket egentligen är helt orimligt att man tycker. Men det... ja vad, Vilka är liksom de relevanta? Det är ju Street Fighter 2 The World Warrior. Första. Mm. Sen kom ju Champion Edition. Det betyder att man kan använda bossarna. Sen kom Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Edition. Där man kan ställa in Mm. Alltså att det går lite snabbare Eller går yes. jävligt mycket snabbare mm. Sen har vi Super Street Fighter Då har vi ju Super Street Fighter The New Challengers Då är det några nya karaktärer, vi har Cammy Vi har DJ, vad fan har vi mer, Fei Long Ja, han, vad heter den Som är väl den här kända Fightern, Fei Long Ja, Bruce Lee Tack, Bruce Kopian. Lee killen, ja. Varje fightingspel har ju en Bruce Lee-kopia, ja. till och med Street Fighter Har den Precis det är de inte det, fan. Jag har missat någon. Jag glömmer dem jämnt. Skitsamma. Ja, super Street Fighter 2 Turbo var väl det sista sa vi. Ja. ja. Det var det jag skulle komma till. Ja. Men det var bra att du flika in där. Om man nu inte räknar då den här. Det kommer en sån Hyper Street Fighter 2. Men det är samma Se, som Turbo. Som sen var arkad. För jag hade för mig att det var någonting. Var det inte de här Super som kom med där? Ja, alltså kombosystemet i Street Fighter Det kan vi också ta upp de, de, Det fanns ju med redan från början mm. Att man kan göra så kallade cancels Så till exempel Gör du en uh, Shoryuken Eller en touch ja. eller någonting och du gör en, en viss rörelse Eller att du är sparkar eller någonting mm. Mitt i den rörelsen så kan du Avbryta den ja. Därav ordnamnet cancel och göra någonting nytt Alltså mm. Till exempel att du gör en rundspark och mitt i rörelsen så kanske du gör en shoryuken Eller att ja, du just det. gör precis början av en shoryuken Basta alltså sådär att man avbryter en attack för mm. att sen göra en ny ja. Och detta är en bugg i spelet mm. Men eh, den här utnyttjades så väl av fansen Så att de kommer på att göra kombos Så Capcom tog ju vara på det här Ja, och sen kan man väl säga Det kom ju en sån där HD-remix då också ja, just det, det, det är väl det, det. den sista då kanske Ja. Om man nu räknar den egentligen Jo men det kan man väl ändå göra Fast det är ju superturbo ja. I princip. Sen kom ju mm. även Anniversary Edition När Street Fighter var 25 år tror jag gammalt mm -hmm. Jag kom till Playstation 2 och Xbox bland annat och då kan du ju köra karaktärer från alla versioner av Street Fighter 2 ja. Du kan köra Turbo Ken mot eh, Super eh, Ryu till exempel ja, just det Eh, ganska kul sätt att göra det Och det var väl med Super Street Fighter 2 Turbo Tror jag, det kanske är från Super eh, Det är också då Man eh, introducerar med här Superspecialerna Ja, där man gör en hadouken, var Fast trycker du på till exempel, starkt slag och så blir det en orange boll istället. Eh, du tänker på Ja, nej. Men, ja, där har du också ett sånt exempel. Mm. Men det är ju det här när du gör kvartsvarvet två gånger och sen slag och så ja. du kanske gör en chinku hadoken eller om du gör ja. en chinryuken med Ken. Så, eller, i, eller, typ typ det gör tre träffar <coughs> istället. För det. Ja, och det är ju, då kan man göra sig superavslutning får man lite mer poäng. Ja. Så det är, Ganska relevanta uppgraderingar då. så först till att det blir du kan köra bossarna sen blir det snabbare, sen kommer nya gubbar och mm. sen så blir det nya gubbar och snabbare med super-attacker. Vad har vi mer av sen Street Fighter 2? Jo, jag kommer att tänka på en kommentar till det här med att gubbar att det är svårt att vara strategisk när man ska ladda för det är ju sådär, man ska antingen till exempel Geils blixtspark. Du ska hålla neråt tre sekunder och ja. sen trycka du uppåt och, så och spark. så har vi ju Honda som jag brukar säga den är huggorm-attacken. Det låter som att man säger han flyger fram. <laughs> ja, samma med Blankas volt. Det är ju samma. Och Sonic ja. Boom gör man på samma sätt. Ja. Spinning Bird Kick med Chun-Li gör det ju också. Mm. Neråt tre sekunder och upp. Eh, och det spelar ju inte det är inte så att du måste ducka och sen trycka upp eller gå bakåt och sen mm. trycka, trycka framåt och slå utan du kan ju vara mitt i en attack Till exempel att du sparkar Och så laddar du medan sparken eh, Genomförs ja, okay. Eller att mm. du hoppar och gör en attack mm. Mot eh, en karaktär Och när du landar så Gör du specialaren ja. Så den kan man ju ladda när som helst mm. eh, Jag tror eh, Balrog eller Mike Bison Ja Just har det. en specialare Man ska typ hålla inne en och slagknappar Genom hela matchen och sen typ släppa Och då gör han en helt vansinnig attack Gött Och om jag minns fel så får ni ju rätta mig För det var det här du pratade om va? Att de lyckas också med att ändra namn på karaktärer Lite Exakt. hit och dit va det och det är det Ja precis, bra att mm. påminner mig Att Mike från ettan Som blev Mike Bison, därav ja. M. Bison Ja eh, Fast man tänkte, man, vad fan Det är jävligt likt Mike Tyson det där Ja Precis. Så då flyttar man lite. Slutbossen Vega mm. fick istället namnet M. Bison. Ja, ja eh, just det. Mike Bison fick namnet Balrog <laughs> från Spanjoren. Ja. Och Spanjoren fick slutbossens namn Vega. Ja, du ser. Alltså Spanjoren med mask och klo. Mm. Ja, som du pratade om förut också va? Ja. Så det är därför de heter olika. Så jag vet att jag kollade på bilder från Street Fighter 2 i någon Nintendo-magasinet och så stod det Vega på Bison. Tänkte ja. Tänkte, vad fan... Vega. En bugg? Mm. Nej, så att så är det. Man fick byta om för att man var rädd att man skulle bli stämda av Mike mm. Tyson, för det blir för likt. Mm. Och då blir det väl Master Bison eller någonting. Vill du höra någonting som kanske är lite pinsamt? Mm. När, när jag var väldigt liten mm. eh, så hade min granne Street Fighter 2 mm. eh, och då diskuterade vi huruvida jag och han och min granne diskuterade mm. hur, huruvida Vega var en tjej eller kille Ah, den jag, också jag sa ju så här: Men, Jag tror att det är, är en kille. Mm. Men då sa min granne att det är långt hår, Det har ju bara tjejer mm. Och så Nej, så behöver det inte alls vara. Och då sa min grannes pappa så här: Jag tror också att det är en kille. För tjejer kan inte ha så stora muskler. Ändå. <laughs> <laughs> märkligt sagt på något sätt. Jo, men han kanske tänker på den genetiska skillnaden som ja. faktiskt finns. Ja, det är klart. Men ändå det... Men tjejer kan få så stora muskler som mm. han har. Ja, men det är så komiskt bara att han liksom... Det var som att han överhörde det och, och blev trött på oss och liksom bara dräpte <laughs> diskussionen med denna kommentar. Bra kille. Ja. Vilken, vi, vi kan lämna Street Fighter 2 rätt snart äh, och gå vidare. Mm. Men jag vill ändå ha, vad var ditt första möte med Street Fighter 2? Var det till Super Nintendo eller? Det var det. den var nämligen så här att jag minns det här att man blev väldigt fascinerad av detta. Mm. När man var, kan man ha varit i sjuårsåldern kanske? Mm. Jag vet, Någon, det är någonstans. Men uh, mina föräldrar tyckte väl att uh, nej, fighting inte nu. Nej. Lite så, men sen så fick jag det ändå till slut Men så här att eh, Okej, okay, du får det Om du inte bara spelar det hela tiden mm. Tror jag, pappa sa <laughs> Något sånt där eh, När vi var i Göteborg en gång ja. Och så bara säger att man hade nästan gick till den här tv-spelsbutiken först tror jag mm. i Göteborg för att jag skulle vara lugn sen ungefär så smart drag och sen ville man ju bara hem istället och spela. <laughs> ja, jag vet, ja, den känslan är hemskt. Så det var väl så det blev sen att det är det första mötet med Street Fighter jag hade att man, man längtade och äntligen skulle man få prova det här. Mm. Och så gick det inte jättebra. <laughs> det var svårt för mig då. Ja ja. ja. Det tog ett tag innan jag spelade på Super Nintendo faktiskt. Mm. Jag vet det var ju hypat som fan när det var nytt. Men min bror skaffade det på Amiga först. Ja. Eh, och jag tyckte att det var svinroligt. Mm. Så att jag körde det hela tiden. Jag tror att vi lirade rätt mycket ihop också. Men att det var så att ingen av oss riktigt fattade det när man kollade på pilar. Alltså en pil ner och så hälften. Och så var det liksom så att men hälften finns ju inte på min kontroll. Hur... hur... Alltså ja. jag, jag klarade inte av att räkna ut Hur det var man skulle göra riktigt Alltså lära sig alla specialerna Det var, tog ju en jävla tid För det kändes som att det bara var datorn som kunde göra specialer Ja exakt Så att, för att ha någon chans så fick jag köra som Dalsim mm. på Amigan Där ja. han är han helt jävla överlägsen mm. Eftersom han kan flänga armar och ben Ja just det, det kan alla som pysslar med yoga ja. Yoga flame <laughs> det är Eller vi... you flame <laughs> ja, eller för den delen yoghurt Blanka var ganska bra också För att det var gött att käka på folks ansikten Plus att han eh, Kunde ju alstra ström Ja, den specialan var ju relativt lätt att lära sig får man ändå säga. Ja, det är bara trycka jävligt snabbt på en knapp mm. Och sen så är man mer eller mindre oövervinnlig Så alltså om någon nuddar en så dör de mm. Väldigt bra eh, Bra för att skydda sig Om någon hoppar mot en Ja, precis Eh, Chun-Li är också ganska lätt Det var också bara att trycka snabbt så sparkar mm. Och för här. den delen Honda då ah, ja. men Det var ju dem då som man kunde få fram mm. Men som Guiles eh, blixtspark Eller eh, Shoryuken De, de begreper ju inte ett skit av hur man gjorde mm. Det var inte förrän eh, Jag fick det till Super Nintendo sen Och fick den här guiden mm. Nu stod det visserligen i Instruktionsboken hur man skulle göra Men vem fan läste instruktionsböcker på Aj, ja, Lite så så då utgick jag från guiden och där har de, istället för att de visar med pilar eller sådär, att du säger upp snitt fram och fram, mm. så använder de siffror från de olika riktningarna. Okej. Okay. Mm. Och jag trodde ju att det var till Amiga-spelet så jag satt och tryckte på siffrorna på datorn men vad fan? <laughs> ja, det var ju ändå helt rätt tänkt kan jag tycka. Mm. Logiskt. Ja, så så lärde jag mig att spela det spelet och då... Mm. Mm. Ja, sen är väl resten historia, jag körde det som fan Under en period mm. Sen skulle det nog dröja i alla fall ja, Sju, åtta år Kanske Till 2005 ja. Någonstans Innan jag spelade, i, spelade Street Fighter igen Och detta var på Folkhögskolan i Rannsäter mm. Geijerskolan Där det var en klasskamrat till mig som var ett stort fan av 2D-fighting-spel. Ja. Och då körde vi faktiskt Guilty Gear. Ja, ah, just det. Och så visade det sig att vi båda spelat mycket 2D-fighting. Han har ju spelat betydligt mer mm. än vad jag är. Han är mycket bättre. Men det var ganska jämnt. Ja. Och då sa han, Nej, fan, har du kört Street Fighter mycket? Ja, ja. Och då, jävlar, spelar vi Street Fighter. Varje gång det var rast, ja ah, men ska vi ta en match? Mm. <laughs> Och då introducerade han Street Fighter 3 för Strike. Ja. Uh, innan vi går dit så jag, uh, vet du vad Capcom levde med för väldigt stort dilemma inför det här spelet? Nej. Uh, jag har läst en sån här historiebeskrivning uh, i en leveltidning någon gång tror jag. Mm. Att de hade ett dilemma att de redan hade gjort det perfekta 2D-fighting-spelet. Ja, men det. att uh, det helt plötsligt var en snubbe som kom på. Men om vi gör så här. Och så liksom vänder man upp och ner på allting egentligen och mm. introducerar det här nya då i Street Fighter 3. Mm. Nämligen, vad är det det kallas nu? Det är pareringssystemet. Pareringsparry. Mm. Och hur går det till? Du som kan... Eh... Precis när du blir träffad så ska du trycka åt den riktningen som du blir träffad mm. på din joystick eller på Så framåt, uppåt eller neråt då? Ja, det kan man mm. säga. Så om någon försöker fälla dig till exempel med en stark spark ett sånt svep som mm. du kan göra ja. då ska du trycka neråt. Precis när innan du blir träffad. Mm. Och då parerar man alltså. Tar ja. inte skada. Nej, exakt. Så inte som att blocka behöver väl tilläggas. För då blir man ja med lite, lite liv. Exakt. Den här är det inget alls. Nej. Och så får du lite extra poäng. Och nu är det Street Fighter 3 vi snackar om för övrigt. <laughs> ja. eh, vad kan man säga? Alltså jag tycker att det är bättre än 2 egentligen på nästan alla sätt och vis. Mm. Eh, nya karaktärer som jag tycker jävligt mycket om. Ja. Det är inte så det. är jättemånga av de gamla som är med. Nej. Och Tren har dessutom en ny huvudkaraktär. Det är, alltså, Ryu är väl egentligen inte huvudkaraktär i det som jag fattat. Utan Nej. det är Alex ja. som är huvudkaraktär. Hon amerikan. Och han är, han är väl ungefär som Sangef? Ja. Ja, ja, Sangef nämnde vi kanske inte så mycket För han är pisssvår att använda Han är långsam Men mm. när man väl blir bra med honom Så är man livsfarlig tror jag mm, Han har ju väldigt starka kast Eller hoppattacker ja. Två hela cirklar Och sen så ska det stå nära karaktären Då bang säger det Men eh, jävligt svårt att få till Ja. Eh, så Alex är väl en blandning och, Eller ja, han är som eh, ungefär som Sangef Mm Sen finns ju Hugo också som Sangef Han är ja. kanske mer som Sangef mm. Även en karaktär var från Final Fight Ja man... En av fienderna här han inte det Ja, fast ja, precis De Designen heter... så. Ja, fast det är ju Andor Han heter där mm. Eller Andor Junior eller vad det nu kan vara Men ja, det är ju en sån Men leopardlinne Linne och braller <laughs> Ja Och ser allmänt livsfarlig stor Som ett jävla hus här också Ja, exakt Så, Och jag får det också lite mer Darkstalkers eh, Guilty Gear-vibbar Av Street Fighter 3 För det är mm. lite mer såna här störda karaktärer med ja. Det är inte de här generiska karate Det är väl den där uh, ryssen Som har lite dalsimliknande drag Är väl Väldigt spacead Ja, det är ju som en alien mer eller Ja, precis eh, Och det funkar tycker mm. jag Kommer jag inte ihåg vad han heter är Inte jag heller, är någon sifferkombination mm. eller sånt där Just det. Vi har inte Google framme just nu Nej. Sen, ja, sen kan man ju välja mellan tre olika superspecialer också mm. Vilka man tycker passar bäst Och då har ju den här mätaren så att du kan antingen göra tre stycken lite svagare Två lite starkare eller en jättestark Ja, just det Och också kul, power-systemet mm. är väl kanske det som gör trean till det det är Ja och det var det jag prenade att, liksom att alla fick helt plötsligt tänka om. Det blev så tydligt nytt moment att utnyttja. Att Det blev liksom, det var det att göra. Ja, och även om du har en millimeter hälsa kvar så kan du alltså skydda dig från attacker och ja. eh, vända matchen. Och där finns det ju, det var kanske det du skulle komma fram till. Jag tar det du. Nej, gör det du. <laughs> Nej, det får Nej, ja, du. Men eftersom jag avbryter folk och måste tillhandahålla bort det så varsågod det. Jag avbryter folk hela tiden också. Nej, ett jävla bra exempel på en som vänder en sån fight. Det är en turnering då det är. Eh, vad fan heter han? Kyle Wong eller något sånt där mot Daigo. Umehara tror jag. Någonting. Eh, Daigo kör med Ken och eh, Justin Wong kör med eh, Chun-Li Mm. Och då gör han en superspecial Alltså Daigo har ingen hälsa kvar i princip Nej Så skulle han eh, göra en vanlig block När man trycker bakåt Så skulle han alltså förlora hela matchen mm. Och det är väl också det De har vunnit en rond var Så att ja. det hänger verkligen på det här mm. Och eh, Justin Wong får en sån Jag tror han heter Justin Wong Han får till den här så jävla bra tajmat Ja Bara okej okay, nu har han vunnit Och då är det Chun-Li En jävulens massa sparkar med båda benen. Ja och eh, Daigo parerar alla. Ja. Sista sparken, då hoppar han och parerar och sen så gör han när han landar så gör han en eh, mellanspark när han duckar och sen en eh, superspecialare med Ken. Ja. Och eh, det är ett sånt jävulsjubel när han ja, gör det bara publiken bara ballar ur fullständigt. <laughs> så gör så här, att sök på Youtube Daigo Street Fighter 3. Så mm. hittar ni det! Ja. Jag tror det handlar så Justin Wong, eller vad fan heter. Eh, och sen tryck på paus nu, och så söker du på YouTube på det här. Och sen så kan vi fortsätta. Absolut. Du, jag och Joel. I natten. <laughs> Sådär. Jag antar att du har tittat på YouTube-klippet och du är superimponerad. Eh, då fattar du Perry-systemet svin, bra grej. Ja. Och. Mer, mer, mer. Mer nya karaktärer. Har... Guiley är ju inte med till exempel. Nej, det är väl Rio Ken och Sean Lee, va? Ja, det som är... följde med i den versionen som heter Third Strike i alla mm. fall. Ja, och det är ju samma som med Street Fighter 2 att det börjar med Street Fighter 3. Mm. Sen kom Street Fighter 3. Double Impact tror jag ja, det heter. Second Impact. Second Impact. Double Impact är. Samling tror jag ah, okay. mm. Och sen kom Street Fighter 3 Third Strike Som mm. då är den ultimata versionen av mm. det Och då har man nerfat Ibuki också Ninjan ja. Rätt rejält mm. Från Second Impact Hon är typ bäst på det ja. Och i Third Strike så nerfar man henne Så att hon blev ja, så där Tycker jag är rätt tråkigt ja Men Det är väl ett sånt som jag I alla fall senare år har spelat mest av Street Fighter Spelen tror jag mm även testat lite online uh, har lyckats vinna ett par matcher ibland sådär mm. men det märker jag att det finns ju väldigt, väldigt väldigt många människor som är bättre på Street Fighter än vad mm. jag är <laughs> Ja Jag har inte kört jättemånga online-matcher på det, jag körde mest Street Fighter 4 online faktiskt mm. Ja, det var min bra övergång, för Street Fighter 4 <laughs> dök ju upp där när hela fighting hade varit död ett bra tag känns det nästan så ja det, ja, det kändes så, det och sen just att 3D-fighting var ju grej. Det kommer ju soul-caliber på soul-caliber på soul-caliber det kommer tecken på tecken på tecken. Ja. Men den här klassiska 2D-fightingen med ändå jävligt strategiska sättet mm. att spela på. Ja, du kan inte röra dig runt helt enkelt. Nej. Som du kan i 3D-fighting. Och det som jag tyckte om med tecken för men som jag tycker är rätt tråkigt idag det är att man ska trycka på en jävla massa knappar så gör du ju helt vansinniga kombos. Mm. Street Fighter känns lite mer rätt rörelse vid rätt tillfälle ja. sen är det jävligt mycket kombos i det också men man kan komma inte på samma sätt utan. tycker jag, Nej. jag för tecken är väl mer eller mindre som vi kommer komma in på i ett annat avsnitt det är väl mer att ett, en knapp är höger arm och en knapp är vänster arm och sen är det samma för benen mm. lite så tycker jag väl att det är med tecken ändå ja. jag har aldrig riktigt fastnat för det faktiskt Nej, ändå Jag fastnade lite för det Men jag tyckte det var bra Men jag har tröttnat på tecken mm. eh, Trian är ju vansinnigt bra Men det tar vi, tar vi då Varsågod ja. sin tid Street Fighter 4 Så det är väl egentligen inte så jättemycket att säga om det Så att vi kan lämna Street Fighter snart mm. Att eh, de går över till 3D Ja, det kan man ju säga Det fanns ju 3D Street Fighter som heter Street Fighter X Ja och X plus som plus är EX va? Är det inte Street Fighter X eller ja, som EX? EX. Ja. Ja. Man mm. kanske säger EX till och med. Nej, ingen aning. Det har faktiskt kört lite på arkad och mm. det känns som ett Street Fighter-spel. Men ja. Även om det är lite knasigt med 3D. Ja, det kan jag tänka mig. Men det är väl mer cell 3D då i mm. Street Fighter 4. Och där har de ju fan lyckats med riktigt bra tight kontroll. Ja, verkligen. Det är ju typ 2,5D skulle man nästan kunna säga va? Ja, ja. kan man säga. Då är vi överens. Att du kan fortfarande inte röra dig liksom från skärmen eller in mot skärmen. Nej. Men ändå så är ju bakgrunderna betydligt snyggare än tidigare. Ja, och jävligt bra animerat. Mm. Och eh, lite mer filmsekvensgrejer när man gör ja Och här har de ju ändrat systemet lite grann. Att du bygger ju en mätare ju mer du attackerar. Mm. Som genom spelen innan. Gör en specialare som fylls mätaren på eller träffar du din motståndare så fylls den på. Ja. Sen har du en tillmätare som fylls på för varje gång du åker på stryk. Ja. Det tycker jag är rätt schysst. Mm. Det är den här ultramätaren va? Ja. ja. Så då finns det olika specialare man kan göra. Det är ultramätaren som gör att det blir en liten filmsekvens av när man spör och det är jävligt tillfredsställande att få till en sån i mm. en online match. Det är det verkligen. Och så har vi även en focus, eller fokus focus attack Ja. som har väl erkänst, ersatt Perry-systemet lite. Ja. Att du kan använda den här på något sätt att du kan ju få tillbaka lite liv om du träffar med en sån till exempel. Uh, ja, du förlorar lite liv av att använda en sån. Men, eh, men livet laddas tillbaka om du inte blir träffad efteråt. Ah, okay. Ungefär som när du åker på stryk i Bloodborne. Ja, ah, var det så det var? Mm. Det var ett tag att jag spelade nu kanske. Ah, ja, nej, men det är lugnt. <laughs> och då ska du hålla alltså inne mellanslag och mellanspark så, gör han, så laddar han ett slag. Träffar du med det slaget mm. så kan ju motståndaren inte blocka eller någonting. Utan det är ganska långsam animationen han ramlar ihop. Mm. Eller hon för en del, det är ju kvinnor med i spelet också. Mm. Och då kan man passa på att få in en superspecialare. Ja, ganska det. effektivt men det kräver en jävla timing. Mm. Eller om precis nu laddar det här fokuslaget om en motståndare slår dig då ja. då gör man en kontering snabbt som fan. Mm. Så det är ju istället för Perry-systemet ja. Och det tyckte jag inte lika mycket om Nej, det var lite för segt kan jag tycka ja. Att det var för svårt Timat mm. Perry-systemet kan man ändå få till utan att vara jättebra ja. Det tycker jag att det var lite svårare att bemästra Faktiskt mm. På ett sätt som kändes tillfredsställande logiskt det, man... det var så jävla kul För jag köpte ju Street Fighter 4 på release dagen Där, vad var det? Februari 2008 Eller något sånt där ja. Och Eller var det mars? Skitsamma och så tänkte jag, men jag kör online för nu är det många som har det. Det börjar ju vara fler som är liksom mer casual gamers som jag som är ute och kör. Och så var det en som körde eh, den nyaste karaktären i spelet. Och tänkte, ja, ja, men det går väl rätt bra. Det är väl ingen som... Mm. Och jag åkte på så jävla mycket spö. <laughs> ja. Den här personen kunde enda jävla rörelse och bollade med mig som jävla basketboll eller jonglera med mig. Fan vad spö jag åkte på. Ja. Och jag satt ju bara gapa och var imponerad. Ja, det är klart. Det är så. Alltså möter man en japansk i Street Fighter då kan man lika logga ut det. Ja, precis. De är bra på det där. Ja. De har ju... De spelar man, nog mycket också. Arkadkulturen. Arkad de som är bra på Street Fighter alltså spelar nog riktigt, riktigt mycket. Ja, det är en arkadkultur i Japan också som vi inte har i Sverige. Så mm. att de hinner väl att träna på, på det sättet istället. Ja. Samtidigt som vi har... Eh, A-kassa i Sverige som man kan sitta hemma och spela när man inte har jobb. Ja, just det. Eh, så det är väl det som är nytt i Street Fighter 4. så Sen, vad kom det sen då? Ultra Street Fighter 4. Ja, de gör ju samma Super grejer. Super Street Fighter 4 och sen Ultra Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Och nu har vi ju faktiskt kommit så långt att det är för några månader sen kommit Street Fighter 5 mm. som varken du eller jag har testat. Mm. Jättehypat Och sen bara... Ja, det försvann väldigt snabbt, känns det mm. som Det var väl inte ett lika stort hopp Mellan fyran och femman som det var mellan trean och fyran Nej, exakt Så, Och sen just att Street Fighter Det är väl också kanske en lite smalare fanbase Även om det är en väldigt stor serie Som många spelar Men det är också lite snävare Om mm. man ska spela mycket online och sådär Ja det är inte lika lätt tillgängligt, kanske lika lätt att bemästra. Nej, Och sen tror jag att som andra spel. Som vi kommer jag. glida in lite på det här, tror jag att det faktiskt har hänt en annan sak också. Så jag tror kan ha påverkat lite. Mm. Men jag tänkte, tror du det passar nu då att prova och bryta av med lite filmnyheter mitt i allt det här? Så får vi se ja. hur det blir. Nu är vi färdiga med Street Fighter. Ja. Så just därför de senaste filmnyheterna jag har lyckats att snappa upp lite som jag tycker det var intressant att nämna. Jag får nog börja göra små ginglar till de här. Ja, exakt. Mm. Det låter jättebra det. Men först och främst då, så jag tänkte att det var väldigt, nyheterna var nischade åt ett håll sci-fi, superhjälte animerat hållet. Mm. Fanns det väldigt mycket nyheter, så just idag blir det mycket sånt. Mm. Men först tänkte jag, du har sett Men in Black filmerna. Mm. Finns ju tre stycken ja. Tycker att de är ettan och trean är bra tycker jag Det tycker jag också Ja uh, Har du sett uh, 21 Jump Street? Nej Nej uh, Filmer, uh, komedier av en uh, gammal tv-serie som Johnny Depp var med i en gång i tiden mm -hmm. tror jag. Uh, I alla fall uh, Det känns nu då som att det skulle komma en tredje film i den här Jump Street-franchisen Mm men att det nu istället blir en crossover med Men in Black. Och när jag först läste detta så trodde jag att det var ett skämt. Mm. Men nu verkar det alltså som att det faktiskt blir av att man rebootar Men in Black med att göra en crossover då, MIB23. Så Men in Black och 20, 23 Jump Street, uh, ja. Och det kan ju bli väldigt, väldigt intressant. Bland mm. annat är Channing Tatum då nu som helt plötsligt ska vara en Man in Black samtidigt som att han är Undercover-snut. Ja. Det tror jag kan bli rätt kul. Ja, det är väl så absurt att göra att det faktiskt kan bli bra. Mm. Så känner jag. Och Street Fighter fick ju många sådana crossovers. Men de eh, skiter vi Ja. Kan vi ju nämna som lite snabbt också mm. Nu är det också dels helt klart Helt klart bekräftat Det ryktet som har funnits länge Att det blir en helt ny Batman-film Med Ben Affleck mm. Också Han får göra en solo Batman nu ja. När de har dratt igång det här Och även nu helt klart att han regisserar själv Så Ben Affleck regisserar Och spelar Batman i en kommande Batman-film Som inte tidigare än 2018 Säger första nyheten. Ah, okay. Så det är några år bort, i alla fall minst mm. två år då. Så vi får väl se vart eh, det landar sen. Mm. Eh, senaste veckan har det också kommit en trailer för Rogue One, A mm. Star Wars Saga. Eller Star Wars Story, som vi pratade om lite förra veckan. Mm. Eh, det ryktas nu faktiskt om att Darth Vader kommer att vara med i den här filmen. Mm. Och det stora ryktet är nu då eh, hur man ska göra med både röst och skådis mm. Vem som ska spela honom Och vem som ska göra rösten För tyvärr verkar det vara så att James Earl Jones Är så pass sjuk nu Att han inte klarar av att arbeta mer mm. Så vi får väl se Hur det kommer tas emot Att det blir någon ny som gör den rösten ja, Folk kan ju imitera Ja, jag känner också så Att man inte kommer märka av det Tror inte jag Nej. Det är väl vetskapen då Av att det inte är han som kommer kunna reta upp folk Det skulle ju inte förvåna mig ja, Man kan ju inte kräva hur jävla mycket som helst heller Nej, det kan man tycka Och ett allra första rykt jag hörde av det är att det faktiskt kan bli Hayden Christiansen Som får göra den här rollen ehm, då Okej, okay, alltså som går i direkten då mm, Och att det kanske kommer vara Vissa sekvenser då utan mask mm. Där man ser att det är han och Men det är väl rimligt? Ja, det tycker jag inte låter speciellt orimligt alls. Och om man kollar på eh, trailern till den här filmen så kan man ju också se att det är en scen där det står två sådana här röda kejsarsoldater mm. och en karaktär som står med ryggen mot och eh, går ner på knä mm. fram till en sånt där hologram. Och här kan du diskutera, är det en ny karaktär? Är det kejsaren? Nej, troligtvis inte kejsaren. Han knäböjer och kejsaren knäböjer ju inte för någon, Nej. rimligtvis nog. Så frågan är, vem kan detta vara? Mm. Det är det som diskuteras nu och mycket tyder på faktiskt att det är Darth Vader. Mm. Medan det finns ett litet envisrykte då om att är det fullt möjligt att till exempel då Supreme Leader Snoke skulle kunna vara med i den här filmen som någon eh, karaktär som är lite dold så där i skymundan. Ja. Fast inte rakt ut säga att det är han Men mm. att man sen knyter ihop dem på något sätt då. Mm. Vem vet? Fan intressant. Mm. Och en nyhet till då som var med mm. Star Wars göra. Eh, Hans Solos jacka från den senaste filmen har sålts på aktion. Och den blev en lycklig människas ägdom För den fina kostnaden var 1,5 miljoner kronor. Herre jävla Ja, det kan man väl lugnt säga. Fattar vad mycket tv-spel man skulle kunna köpa från pengarna. Ja, och det jag tänker också... Fan typ vad, stadium events. Fan, vad folk har pengar. jag mm. köper en jacka för en och en halv miljon. Mm. Som Harrison Ford har på sig en film. Ja, och eh, sista lilla nyheten eh, för kvällen. Eh, och det tänkte jag fråga dig vad du tycker om det här. Har du märkt att eh, bland annat Disney och lite andra eh, bolag så där, dels gör om sina gamla tecknade filmer till så att säga live action. Ja. Eh, nu har vi djungelboken som går upp här på bio, eh, som gick upp i fredags tror jag, mm. går på bio just nu det verkar vara någonting som vi kommer få vänja oss av. För jag tror att om man tittar på sådana här klassiska sagor eller klassiska tecknade filmer mm. som man nu gör riktig film av ja. så kommer de under de närmsta åren komma hela 23 stycken sådana filmer. Oj, jälar. För att nämna några då Disney-filmerna Skönheten och odjuret, Svärdet i stenen, Lilla sjöjungfrun Dumbo. Ja, du hör. Och eh, den här, vad är det du säger? Pete's Dragon heter den på engelska. Peter och Draken kanske på svenska. Ja, vi sånt. Jag har en till. Och även ändå Cruella som ska vara ja, dalmatinerna. Ja. Fast ur hennes perspektiv på något sätt. Okej. Okay. Där nämnde jag bara några. Men hur uh -huh. känner du inför det här att liksom ta den tecknade filmen och liksom göra en för att säga otecknad version av den. Det är en som grundståren egentligen är precis samma. Det är tråkigt. Uh, <laughs> för gör man en live action så får ju den gärna ha nya element eller vara lite som en annan film. Mm. Eller kanske stämma bättre överens då, om det är djungelboken att man kanske har en mer uh, rentolken av Rudyard Kiplings bok kanske. Ja. Eller om man gör fan vet jag, Törnerosa eller någonting, att man kanske gör mer då efter mm. Bröderna Grimmel, de som gjort Törnerosa och de här. Ja, just, ja, Det fick vi ju Maleficent i, istället då, mm. som också var ur den onda drottningens perspektiv, Angelina mm. Jolie, och var faktiskt riktigt bra, så det mm. gjordes ju någonting nytt. Mm. Det jag tror att, man ser att den tecknade djungelboken, så är ju den här filmen som kommer betydligt längre. Mm. Så man gör väl snarare så att man utökar man utgår från grunden mm. och lägger till ganska mycket okay. ändå. Den är Men ganska att det är ganska många minuter längre har jag ändå noterat. Ja, för att annars är det om liksom, man ska göra exakt samma som Disney filmer det samma mm. stor allting bara att det är riktiga skådisar med och mm. mycket data animera så det ser mm. ut som riktiga djur och så vidare. Ja. Uh, jag fattar väl att man kanske vill nå ut till en ny publik uh, för samma sak som uh, remakes och ja. sånt. Men jag tycker, fan kan man inte göra nya filmer istället? Ja, precis. Även ja. jag är jättenyfiken på djungelboken. Men ja. Mm. Mm. ja, den har ju också fått väldigt, väldigt fina recensioner. Och det verkar som det som jag var lite orolig för, det var ju de här CGI-effekterna. Mm. att de skulle ta över hand att det skulle synas väldigt tydligt att det var datanimerat mm. men de har fått väldigt goda vitsord för att det liksom smälter in extremt bra mm. i filmen och mm. det känns skönt, så nu är jag lite pepp på serien faktiskt Jo jo, men alltså Jag, jag, jag säger inte att det är tråkigt som att jag inte vill se dem Att jag kommer mm. att tycka illa om dem Absolut ja. inte, men just principen Ja, men eh, som sagt Nyheten då säger ju att oavsett vad Både du och jag tycker om det här så får vi nog vända oss Vid att vi får många Sådana här filmer Typ två, eh, två i månaden I snitt under typ tre år Ja Typ <laughs> Och så kan vi säga att vad man än tänker så är man ju i alla fall väldigt intresserad av att se vad de gör av lilla sjöjungfrun. Så ja, kan man den är gå, något jävligt intressant. Så kan man på. gå ut på EMDB och kolla rollistan så förstår man vad jag menar. Ja, ja, ja, intressant. Ja, den såg jag faktiskt på bio. Det är den första långfilmen Disney som jag såg. Mm. För övrigt. Ska vi, nu är det ju Det här blir lite längre avsnitt Som mm. vanligt märker jag nu det ja. jag, För att jag vill ändå att vi har med de här andra serierna Vi behöver inte gå igenom lika mycket Som Street Fighter Nej. utan bara just att Street mm. Fighter satte en form av standard mm. eh, Och då vill jag ju gå över till Han som gjorde första Street Fighter mm. eh, Gjorde faktiskt en Startar faktiskt en helt annan Fighting-serie med SNK Ja just det som heter Fatal Fury mm. Och de har även gjort King of Fighters va? Mm. Mm. Det är att utöka hela det här universumet De gjorde i fler, de gjorde i World Heroes mm. Och så gjorde de uh, Art of Fighting tror jag Ja, just det Då har de väl tryckt ihop alla de här SNK-serierna Ungefär som uh, Marvel vs Capcom Där mm. har alla, inte bara Street Fighter som mm. är X-Men vs Street Fighter Och det nämnde vi en Och sen finns det ju nu för tiden också Street Fighter Cross-tecken Mm och även Capcom vs. SNK Så de här crossover-spelen Finns det ju många av Tatsunoko vs. Capcom också kom ja. till Wii mm. Skitsamma Men i alla fall, SNK då gjorde han eh, Fatal Fury eh, och Då vill, tänker jag väl också Att då vill man väl bygga på det här som han började med Med Street Fighter, det är lite andra kombinationer För det brukar ju vara ett kort Att göra kvartsvarv och sånt ja. där Det är lite mer annorlunda på Fatal Fury, annars typ samma det första spelet tror jag bara kan välja mellan tre karaktärer. Mm. Eh, och då är det ju Terry Bogard, Andy Bogard och sen är det... Jag tror det är Joe. Eh, vet du vad han? Joe Higashi eller någonting. Mm -mm. Taibox är det. Ja. De andra två är liksom karatesnubbar. Eh, jag har inte så där jättemycket att säga om eh, Fatal Fury. Mer än att det jävligt värt att köra igen de tre första i alla fall. Ja, jag har... Aldrig testat de här. Art of Fighting har testat. Mm. Men inte Fatal Fury, tyvärr. Nej. Så, att om man, man kan, så att man kan inte avfärda Fatal Fury som bara en Street Fighter-kopia. Eftersom det är han som mer eller mindre skapar Street Fighter som har gjort det här. Ja, just det. Det är ungefär som man ser att Megadeth har inte apat efter Metallica. För att Dave Mustaine var med i Metallica. Mm. Och skapade soundet med dem. Ja. De utvecklar sina musikaliska intressen kan man väl säga, ja. slash fighting-intressen då ja, det de jobbar med det vidare med det de har skapat helt enkelt ja, ja. och det som, kan skilja, det som skiljer Fatal Fury, i alla fall ettan jag sen har jag inte lika bra koll på tvåan, trean men det är ju att du kan välja mellan två plan så om du slåss mot en fiende eller mot en motståndare ni fightar, sen kan du hoppa till bakgrunden Jaha, okej, okay, Ja, nu är jag med. Så man, kan hoppa, man kan hoppa fram och ta tillbaka på det. Ja. Det är väl en skillnad. Mm. Och eh, lite mer filmsekvenser mellan fighterna och så där, mm. Så att det blir en mer tydlig story. Det är ju inte riktigt Street Fighter. Det är ju, you have to defeat Shang Long to stand a chance. Ja, just det. <laughs> Shang Long är för övrigt eh, att de skriver fel. De använder kinesiska tecken då i japanskan. Och då blir det Shang Long, fast det är ju Shoryuken. Sure ja. Vad är det? Drakneve mm. Dragon Fist mm. Det är väl typ Fate Fury mm. Sen kom tvåan, lite mer karaktärer Började likna Street Fighter mer och mer Ja, okay. Som då mer blev Mer att det gick över till King of Fighters mm. äh... Är det inte lite så här Med det här att om jag har försökt att se Lite de här senare spelen som har kommit Har väl inte haft samma kvalitet riktigt va det här spelserier som ballade ur Som vi pratade om, att ja. det här hade passat ganska bra där Om vi hade haft ännu bättre koll, kanske Ja, kanske King of Fires är i och för sig ganska populärt Och bra liksom, serie mm. Nästan, du vet, som NOL och FIFA där. King of Fires 99, 2000, 2001 och ja, Det kom lite det. sådana Jag vet inte om de kom varje år Men det kom liksom sådana mm. med årtal ja, just det. Jag har ett till PS2 Vilket är det? The King of Fires 2002 har jag. Ja, det kör jag det, just det och då är det från alla SNK Ja, nej, det gick ju inte lika bra för SNK-serier Som det gjorde för Capcom nej. Och SNK och Capcom har sina crossovers också mm. Men det behöver vi inte gå in på Nej eh, Har vi mer Street Fighter Eller som Street Fighter ändå eh, Får man säga Inspirerade till Och eh, nästa stora serie Kan vi också nämna Också lite kortare. Ja. Street Fighter känns som att det är det mest relevanta ja, att prata om. verkligen. Men det har väl inte undgått att en amerikan, tror jag han var, om det är äh, fan heter han? Tobias Boon. Mm, okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Jag ja, tror det är han det är som ingen är plocka, hjärnan faktiskt. bakom det. Mm. Hans namn baklänges blir Noob Saibot. Ja. om. Som är en karaktär, en uppföljare i den här serien uh -huh. Jag snackar om Mortal Kombat Mortal Kombat, ja eh, Och han var ju ett stort fan Av Street Fighter 2 mm. Och eh, bestämde sig för att göra ett eget fighting -spel, men inser att jag kommer Aldrig kunna toppa mm. En sån jävla supertitel Som Street Fighter 2 Nej eh, Så för att kompensera då det här spelet Som spelmässigt är betydligt sämre så gjorde han istället jävligt våldsamt i stället. Ja. Uh, och även de här som ni säkert känner till, Fatality-rörelserna. Uh, ja. Så jävligt blodigt i grunden också. Så att om du, du får också chansen att avsluta en match med ett riktigt jävla, spektakulärt move. Mm. Precis när du vinner andra ronden som var du kym! Ja, och så är det en liten knappkombination för att till exempel slita armarna av någon eller liknande. Mm. Ja, det är... syra på folk och allt möjligt sliter ut hjärtat så är det pumpar i handen mm. och sliter av huvudet med ryggraden som rovdjuret gör ja. det kan man göra med sub -zero, tror jag eh, eller man tänder eld på folk eller det kommer avslutningar helt enkelt det ja. eh, finns avslutningar på olika banor The Pit till exempel om du <laughs> gör en eh, uppercut på din motståndare när finish him, så kastas han ner då, för den här bron ner i taggar som det ligger en massa blodiga lik i och där mm. Underbart. Så då fick han kompensera på det sättet istället. Och här kan man ju säga, här blev det ju ett jävla liv när det här först kom. Ja. Uh, hur våldsamt det var den här uh, tv-spelsvåldsdebatten. Mm. Uh, ja, det trappades ju upp extra med Moral Kombat just för att uh, jag tror till och med att Moral Combat är anledningen till att det finns sånt... Uh, ESRB gör de här. Ja, det var väl en del mm. rapskiver och sånt. så kanske. <laughs> ja. Men just det här att man sätter åldersgräns på tv-spel. Ja, det är med Peggy-12-typ. Ja, Eller, och ja. jag tror att det är moral combat som mm. är anledningen till att man börjar med det här ja, även på spel. Det är väl ganska rimligt. Ibland kan jag tycka att det finns ja, en sån där märkning. Precis. Och det här fick ju också sin konsolkonversion. Street mm. Fighter blev en superbra konsolkonversion. Mm. Jag tycker ju att Champion Edition till Sega är den bästa. Ja. Mm. Det var lite det här jag ville komma in på förut. Mm. Det känns som att Mortal Kombat hade försvunnit ett tag. Mm. Och liksom släppt några lite sämre spel. Mm. Men när det här nu kom för ett par år sedan Mortal Kombat X mm. som väl är det tionde spelet men jag tror att man säger Mortal Kombat X ja, just det. Eh, slog ju ner fullständigt som en bomb mm. superfina recensioner och många som köpte det och spelade det och jag ser att online funkar jävligt bra mm. till skillnad från kanske vissa andra som vi har pratat om här som har mm. vissa problem tror du att den succén att det faktiskt kom innan Street Fighter 5 att det liksom har tagit över lite fans att det liksom blev den här ja. Street Fighter 5 den liksom den försvann väldigt snabbt för att Mortal Kombat kanske har tagit över lite helt plötsligt Ja, sen har, väl, har de väl kanske en större budget idag eftersom det är en erkänd serie så då kan du dessutom utveckla till ett riktigt jävla bra fightsystem också. Precis, för det är ju det det har. Och alla de här. Det är ju det är lite oljigt. Det, det är inte samma kontroller på de gamla sedan de här rönkenbilderna när man spräcker skallen. Ja, ja på jag någon vet inte de så snyggt att man. Och det gör ju ont som fan när man ser de här. Mm. Men ja, det var väl där. Det kom ju Mortal Kombat Deadly Alliance och Deception och Armageddon de här. Ganska mediokra titlar liksom, Så att eh, det ballar ju ur den spelserien. Ja. Men kom tillbaka med en reboot kan man väl säga. Som blev kanonbra. Ja, exakt. Fick ju också sin eh, crossover med DC Universe där också. Ja, Som jag har testat. Mm. Var kul ett tag. Ja. Men jag tror att Mortal Kombat känns ännu roligare faktiskt. Ja, ja, ja. Trots också. allt. Vi, ska man köra som Batman så vill man ju inte ä, Mesa ur och inte kunna döda någon Då kör man ju hellre med en Mortal Kombat-karaktär ja. döda någon precis Mortal Kombat eh. Jävligt fet soundtrack också För övrigt <laughs> <laughs> eh, Men det jag vill också nämna med att När det kom till Super Nintendo Då tog de bort blodet helt och hållet ja. Så det bara sprutade svett Och eh, Fatality Movesen blev ju... något annorlunda Ja, till exempel när man ska slita ut hjärtat på en karaktär då har de inte bytt ut den. Så då ser man hur han, hans hand försvinner in i hjärtat sen bara sträcker han upp den och andra gubben bara lägger sig på baken. Ja. Men tråkigt. en intressant detalj ändå som vi kanske kommer in på det var ju Super Nintendo och Sega som gällde mm. på den här tiden. Ja. Och som man ändå, vi har kanske chans att återkomma till just den debatten. Ja, Lite i framtiden. Det är konsolkriget. Men att... Eh, det är uppfattningen många gånger att Sega är det som var mer vuxet. Ja. Men det är samtidigt här som de säger att för att få blod på Mortal Kombat på Sega-versionen så var det kod som gällde. Mm. Och från uh, spel nummer två i serien så hade ju faktiskt Super Nintendo blod också. Ja, så att det är en sån åldersgräns. Uh, mm, att det kanske ändå visst det finns lite barnspel för Nintendo Men ja. det finns även fullt vuxenspel Ja, Sega marknadsförde sig ju främst till tonåringar mm. Med Genesis Does What Nintendo och alla de här grejerna <laughs> eh, Och eh, om man kollar på reklamen till exempel Super Mario, gulligt, trevligt, mysigt liksom Det är trevligt, eh, ja. hela familjen spelar alla mm. har det här. Men hur jävla våldsamt är Sonic då? Nej, nej, men alltså, <laughs> nej, men alltså om, ja. om man kollar, det är inte våldet som kanske är ja. marknadsföringen just, men att eh, reklamen till Sega var ju mer fartfyllt, jävligt cool, alla coola kids som kör det här. Ja. Att det blir mer det fokuset ja, på det. att det ska vara ja, så okay. jävla tufft allting. Mm. och Nintendo är snällt och trevligt mynsigt. Mm. Så att de marknadsförde kanske till en äldre publik. Ja. Och eh, innan Super Nintendo kom så gick ju Sega om lite grann eftersom de hade en 16-bitars ja, Exakt. Sen kom Super Nintendo och röjde banan med Sega mm. rätt rejält. Mm. Och det var ju som vi pratade om förra veckan också, med EU i samband med Moonwalker där att Sega då hade den här lite tuffare konsolen. Mm. Och det ja. som är då relevant, som är, du antagligen var på väg in på, att Mortal Kombat kom till båda konsolerna. Ja. Men att det fanns en sån, som ett parental lock ungefär. Ja. Att en fuskkod så blir, får du fram blodet igen. Ja, just det. Vad väljer man då för konsolversion? Jo, Segas version. Mm. Så att där fick ju Nintendo vika sig och då var man ju tvungen att ha då en åldersgräns och tänka, ja, fuck it, vi har också blodiga spel nu. Mm. Trots att man stod i rätten och sa, det här spelet kommer aldrig finnas på Nintendo. <laughs> det är en klassisk klipp som man kan titta på om man vill ja Jag tror att det är Sega Nintendo, Mortal Kombat, Incourt Man kan su suga på och Söka på om man vill mm. Finns en bra, bra nummer av level Man kan läsa om det där också som mm. kom Det är några år sedan men... ja. Och det finns även eh, Youtube-kanalen Gamesack mm. Har även ett, eh, ett Avsnitt om extremt Våldsamma spel där det här tas upp på ett väldigt humoristiskt sätt ja Som man kan titta på Gamesack är bra Ja, det tycker jag också. Gamesack är riktigt bra. Bra förebild också. Ja, verkligen. Det är en av karaktärerna som är med, eller karaktärerna, en av personerna som är med och gör de här ser ut som den bortglömda brorsan i Baldwin-släkten. Alternativt ett barn till Ron Perlman. Ja, ja exakt. Ja, men vad kan man säga mer om Mortal Kombat? Jag tycker att Pearl är... Baldwin. <laughs> Ron Pearlwin. Baldwin. Ja, första Mortal Kombat, ja, så det är egentligen. Ja. men det är kul för att det är så jävla blodigt. Tvåan ja. då blir det lite tajtare och eh, mer karaktärer såklart. Det är som sig bör när man släpper en ny version eller ett, en uppföljare. Moral mm. eh, Mortal Kombat 3 däremot, det är dynga Mm -hmm. Tycker jag ja. Nu har jag bara kört det på Super Nintendo och Sega Men det går inte att spela det jävla spelet Nej Då introducerar man knasiga kombos Och man springer Fram och tillbaka Jag fattar ingenting Och sen så, sen så Utvidgar man hela fatality-grejen Med att man får babality man gör, man gör det till barn Man har friendship det kommer massa olika och Friendship Friendship och då ballar det bara ur sen ja. Tvåan är perfekt mm. Egentligen Och ja. där, om man ska ha en konsolkonversion Så är det ju Super Nintendo som gäller mm -hmm. Alternativt Sega Saturn ja, okej. Okay. tror det kom till Sega Saturn Och sen kom det liksom Ultimate Mortal Kombat 3 Och mm. sen kom Mortal Kombat Trilogy Och de här ja, ja. En spin-off också Eh, vad heter det ändå? Mythologist Sub-Zero. Mm. Ja, du ser. Jag Körde jag på Nintendo 64 när jag lånbytte min Playstation mot Nintendo 64 när jag var tonåring. Mm. Jag tyckte det var kul då faktiskt, men eh, idag skulle de tycka det var ren skit. Ja, antagligen så är det väl så. Men innan vi avslutar, eh, vi får nästan avsluta avsnittet med det här. Så alltså. mm. får vi ta ett annat avsnitt med de här lite mer ja. anonyma titlarna. Men... Mm. Så tror jag att det är dags för ett filmavsnitt också ganska snart. För er som väntar på det så får vi ja, tänka ut något exakt. riktigt bra. Det har varit också nu. Ja, för att Mortal Kombat fick ju sina spinoffer och det ballade ur hit och dit. Men fan, ett spel som jag tyckte blev jävligt kul det är Mortal Kombat Shaolin Monks. Mm -hmm. Berätta. Eh, lite mer åt äventyrshållet. Ja. Fast man kan göra fatalities mot vanliga... Man möter liksom vanliga fiender. Ungefär som i ett beat 'em up. Mm. Det kom till PS2 och Xbox tror jag. Yes. Det körde jag ganska mycket med polare och man låser upp karaktärer när man träffar dem. Då utspelar det sig under ettan och tvåan tror jag, fast det är mer äventyrs aktigt mm. Och man hittar lite hemligheter som man kan låsa upp karaktärer och sådana saker. Och just att det var i alla fall första gången jag såg de här extremt våldsamma fatalities. Ja, okay. Med kunglao och som använder sin hatt med det här rakbladet så han tar tag i benen på fienden och klyver dem ja. från analen sen upp och klyver skallen. Mm, otäckt. Mm. för, kan jag gissa. Ja, fruktansvärt. Så det, det var i alla fall mitt första möte med de här extremt våldsamma fatalities som blev kutym sen mm. Så det tycker jag definitivt att man ska ge en chans om man är sugen på någonting som är moral combat men kanske inte just 2D-fighting. Ja. Så jag, jag behöver inte gå in så där jättenoga på det där. Lite så där man kan levla och sådana här grejer. Mm. Tänk ungefär som i God of War ungefär. Aha, ja, ja, okay. Så det tyckte jag var. Och sen är det väl lite plattformsgrejer och sånt. Eh, ett svinkul grepp på Moral Kombat och ja, ett bra det är... sätt att återberätta storyn i de första spelen. Mm, men det kände jag inte till faktiskt riktigt att det här existerade på det sättet. Ja, och det känns också som att det blev aldrig någon succé. liksom. Nej, jag har aldrig hört talas om det ens. Och det är riktigt kul. Mm. Så vi kan väl släppa det där. Vi har med tre serier i alla fall. Det är väl de tre största, Fatal Fury som CD mera kanske är mer åt King of Fighters-hållet. SNKs mm. eh, lir och sen har vi Street Fighter. Det är absolut största. Capcom Street Fighter och sen Midway's Mortal Kombat. Mm. Mm. Så det är de tre. Ja. Mer fighting-spel tar vi en annan gång. Inte nästa avsnitt, utan Nej. det får vi ta mer i framtiden. Då får vi testa lite du och jag. Lite mm. Neo Geo Fighting som... Eh, Samurai Showdown och Garou, Mark of the Wolves och alla de här. Absolut. Så jag tror det passar ganska bra, detta lite extra långa avsnitt ändå, att mm. uh, avrunda här nu och återigen tacka så mycket för att ni har lyssnat. Ja, jag tackar hemskt mycket. Gå in och på Facebook, kolla läget, gilla oss där om ni inte redan gör det. Och följ oss på Instagram. Fyrkan nollgon. Och rösta på iTunes om du får tillfälle. Ja, gör så. Fem av fem kräver vi och dig. Ja, bra. <laughs> Tack så mycket. Tack och hej.